Вискочивши заміж за Дениса, Ольга відразу ж охолола до комсомольської роботи і швиденько, поки той не очухався, народила йому доньку. Денис продовжував свою тираду. «Якби ти знав, як мені не хочеться йти додому. Я приходжу о першій ночі, а йду з дому о восьмій, і мені цього забагато. А діти?» – байдуже спитав Георгій. «Ти знаєш, Жорже, мені страшно в цьому дізнатися але я щось пропустив. Вони виросли абсолютно чужими. Я ловлю себе на думці, що мені геть нема про що з ними говорити, особливо з донькою. Погано, трутишся в розмову Ромко. Донька для чоловіка на другому місці після матері. Це особливий емоційний зв'язок. Нормальний чоловік повинен обожнювати доньку. Якщо цього немає, отже з ним не все гаразд. Ромко знав це напевне. В нього було троє дітей, син і дві доньки. Денис і не опирався. Він озирнувся і спитав багатодітного батька. «Коли вже буде готово? Я зголоднів, як вовк. Кидаю стейк на розжарену сковорідку. Я – пас, – ліниво сказав вегетаріанець Георій. Їстимо тільки травичку. Це не їжа для справжнього мужчини, – скривився Ромко». «Де вже мені до справжнього щіне?» – сумно усміхнувся Георгій. Тим часом Денис продовжував свою наболілу сімейну тему. «Уявити собі важко. Приходиш додому, як Георгій, ніхто тобі не капає на мізки, ніхто не доймає ні жена, ні діти, ні теща. Можливо, я тільки тому й зробив таку кар'єру, що постійно тікав з дому». Георгій відмовчувався. У розмову знов встряв Ромко. «Ти нещасний чоловік!» – із знанням справи сказав він чи то Денису, чи Георгієві. «Робота – це ніщо, а сім'я, діти – це все. Заради ваших буквоїцьких справ не варто жити, тільки заради дітей. А чого ж ти стоїш зараз тут на чоржевій кухні, а не на своїй? Я теж маю право на приватне життя», – посміхнувся той у чорний вуз. Денис зиркнув на годинок. «Ромко, закругляйся, у мене через годину нарада». «Знаємо ми твої наради», – засміявся Робко. «Тобі, аби додому не йти». «Сьогодні якраз дуже відповідальна зустріч», – сказав Денис. «До речі, тебе вона теж стосується». Він двозначно подивився на Георгія. «Подання по генпрокурору. Нам потрібна на цьому посту своя людина». «Як я раніше не здогадався», – хмикнув Георгій. «Ви мене обробляєте, бо не вистачає голосів ніякої політики», – гаркнув на друзів Ромко. «Бо зараз ці гарячі стейки з кров'ю опиняться у вас на голові». Проте Денис навіть не зреагував. Він незмигно дивився на Георгія, той наморщив лоба, а потім сказав. «Слухай, ти думаєш, якщо я не стану головою комітету, то ображуся на своїх і перейду до вас? Адже так?» Денис відбив очі. «Я так не думав. Я надто добре тебе знаю. Але в моїй фракції вперлися рогом. Переговори з ним – переговори. Нам він конче потрібен. Він класно шарить. Знаєш, хто найбільше хоче тебе бачити у нас? Хто? Діма Білоцерківський. Чого він сам до мене не підходить? Він тебе побоїться, тебе всі побоюються. Мене? Не тебе, а твоєї аристократичності». «Ти аристократ у білих рукавичках. Це твій позитив і негатив. Який негатив? Аристократи у білих рукавичках сьогодні не потрібні. Таким, як ти, чистоплюєм нема чого робити у нинішньому житті». Георгій сумно посміхнувся. У розмову знов трутився Ромко. «Денисе, ти ж непоганий юрист. Невже тобі не хочеться чесно служити народу, а не плести палацові інтриги? Уяви собі, хочеться». «Ще як хочеться, але не виходить. Не можу я виплутатися з у кулугарності. Ось уночі вирішую – все, баста. Нікому не буду цілувати п'яти. Буду чесним, відкритим політиком, законодавцем з чистими руками. А вранці викликають на килимок, і я стаю струнко. «Скуштуйте мій стейк», – урвав Денисову тираду Ромко за найкращими шотландськими традиціями. «Стейк смачний». «Нічого не скажеш, хоча, в принципі, я більше люблю рибу», – завважив Денис. «Вибачай, я не буду», – сказав Георгій. «Це гріх відмовлятися від м'яса», – засудив його Ромко. «А ще що гріх», – засміявся Денис. «Під час поглинання їжі не можна говорити про політику», – додав він. «Кожен доливав собі сам сухого вина і думав про своє». – Що ж ти сьогодні аж надто мовчазний, Джорджа? – знову зав'язав розмову Денис. – Що з тобою, Георгію? – Настаджи, – зітнув той, і, обернувшись до друга дитинства, Ромка зізнався. – Я сьогодні був на нашій вулиці. Там нічого не лишилося від нашого дитинства і юності. – От тобі й на, – зорганізував Денис. – Ти ще заплач. «Е, ні, Денисе, заперечив Ромко, – «ти навіть не уявляєш, що ми втратили. Наше дворове життя було чи найсправжнішим життям у нашому житті і шаленою грою водночас. Уяви собі, територія нашої дворової шайки, ми так тоді це називали, від нинішнього Булгаковського будиночка через дорогу в гору і нашим провулкам аж до чагарників – там була межа з шайкою кольки Кульгавого. Їхня територія тяглася аж до художнього інституту. А з іншого боку нашої території – від Булгаковського будиночку в гору повз Андріївську церкву і до Фунікулера. Там була територія Баядерок. «Кого-кого?» – помощився Денис.